Аудіокнигу українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина дев'ята Остання Розділ сімнадцятий Спис із кам'яним наконечником пробив наскрізь борт моторного човна і увіп'явся в дерев'яний настил на дні. От як він встромився, так я його й залишив, щоб не довелося дірку чимось запихати, пояснив Текс. І ще декілька списів та дротиків впали поруч, але ми вже відпливли від берега. Ну, вони напевно. «Е, чогось злякалися або щось на кшталт цього. Можливо, – припустив Барні. – Їх налякав звук вашого мотора!» Так спохитав головою. «Ми підходили на веслах. Все одно має бути якась причина. Єнслін каже, що дорсетські індіянці – це дуже миролюбне плем'я, та ти і сам у цьому переконатися минулого разу». «Ну, а можливо, їм не сподобалося, що декількох їх родичів порубали на шмаття, коли вони прибули з миролюбними намірами», – висловив своє припущення Даллас. «Цього разу ми не прагнули бійки, а от вони від самого початку зустріли нас списами. Якби мотор не завівся із першого разу, нам довелося організовувати похорон на морі або потрапити в казанок до тубільців». Чи, можливо, щось іще у цьому дусі? Ми з Тексом на зворотньому шляху обговорили це питання і вирішили, що маємо право просити фронтову надбавку. Гаразд, гаразд. Відзначте це у своїх табелях, і я спробую зробити, що зможу. Але зараз не чіпляйтеся до мене із такими дурницями. Барні спробував висмикнути списа і човна, але той засів добряче. «От дідька! він з пересердя вдарив по держаку списа кулаком. «Я дійсно маю важливіші справи, аніж ця дурня. Картина майже відзнята. Є все, окрім абсолютно необхідного і винятково важливого епізоду битви. Ми повинні зняти цю битву і погодьтеся. Буде дещо важко знімати бій з індіанцями без індіанців». Барні знову з пересердя вдарив по держаку списа, занадто сильно, ніж розраховував, і, потираючи долоню, сердито розвернувся до Далласа. «Поясніть мені ось що. За декілька миль від берега на льоду перебуває дві тисячі індіянців. Я відряджаю вас із товарами, з подарунками, з бусами, бісером, аби ви найняли ці дві тисячі. А що я отримую натомість?» «Тільки виправдання!» Втім, доводи Барні не справили помітного враження на каскадерів. Дала скивнув на спис і похитав головою. Барні набрав повні груди повітря, готуючи знову якусь гнівну тираду, але саме цієї миті він підскочив, тому що пролунав різкий звук труби. «Господи!» – сказав переляканий Барні. – Чому?» Чому їм треба завивати саме тут? «Наскільки я пам'ятаю, це було твоє розпорядження», – сказав йому Текс. «Ну, а дують у свої дудки вони тут, тому що берег – це єдине місце, де вони не заважають іншим». Одягнена у чорне процесія, під гуркотіння барабана та завивання однієї труби спускалася на берег. «Попереду!» Видуваючи какофонічні звуки, рухався Спайдермен з пініка. Музиканти за ним рухалися, тримаючи в руках інструменти, складені стільці, частина із них була закутана в екзотичні шарфи та оленячі шкіри. Подивившись на них декілька секунд, Барні сплюнув і знову повернувся до каскадерів. Витягуйте човен на берег. «І пішли звідси!» – сказав він. «Я за!» – пробурмотів Далас. «Їх репетиція мертвого може прикінчити!» Спайдермен, помітивши Барні, побіг до нього піщаним берегом, притискаючи до грудей трубу. Його червоний ніс різко виділявся на хворобливо-блідому обличчі. «Барні, нам необхідний зал для репетицій!» – сказав він. «Це свіже повітря зажене нас в могилу!» «Деякі з моїх хлопців роками не вилазили із приміщень!» «Нічого!» – сказав Барні. «Нехай прочищають легені!» «Їм більш подобаються прокурені!» – сердито насупився Спайдермен. «Ну, гаразд! Я спробую щось!» «Ворог! Ворог на горизонті!» – перервав їх розмову Текс. «Ви тільки подивіться! Справжній загін особливого призначення!» Це було дивовижне видовище. Із-за островів у гирло затоки один по одному заходили човни дорсетських індіанців. Їх ставало більше і більше, аж доки вода не почорніла. В міру того, як вони наближалися, було видно, як над кожним із човнів щось мехтить у повітрі. Чулося наростаюче гудіння. Так, це не схоже на дружній візит. Зауважив текст, перевіряючи кобуру револьвера. Ну, можливо, у них мирні наміри, сказав Барні без найменшого ентузіазму. Хочеш зі мною побитися об заклад? презирливо запропонував Далас. Ну гаразд, гаразд, гаразд. Тоді стаємо в оборонну позицію. Що ви пропонуєте? текст тиснув пальцем у Даласа. «Він старший за званням, тому нехай він віддає накази!» Барні перевів погляд на Далласа. «Гаразд!» – сказав той. «Треба прибрати всіх цивільних з берега, повідомити Отара, аби він замкнув свій форт, ну а всі кіношники нехай вирушають у наш табір». «Для чого?» – перепитав Барні. «Там ми вибудуємо із автомобілів кільце, поставивши трейлери всередині». Роздамо зброю усім чоловікам, які служили в армії, а потім готуємось, сидимо і чекаємо. Ну, начебто непогано, погодився Барні. А тоді взяв руки у боки. Тільки от ви, здається, забули, що ми приїхали сюди для зйомок фільму. Отож нехай Джино зі своєю камерою розташується на вершині он того пагорба, з якого видно все, що тут відбувається. І мені знадобиться інший оператор із ручною камерою всередині форту, який міг би зняти нападників індіанців, коли вони наблизяться у притул. Він гарячково перебрав у думках усіх можливих кандидатів на посаду другого оператора і зрозумів, хоч це було й неприємно, що він єдиний, хто може з цим впоратися. Напевно, все ж таки мені доведеться залишитися там із Зотаром та його хлопцями. Слухаючи розпорядження Барні, Даллас задумливо спостерігав, як музиканти швидким кроком рушили назад до табору. «Гаразд, Барні», – сказав він. «Якщо це аж настільки треба, тоді ось моя пропозиція. Джино зі своєю камерою розташується не просто на пагорбі, а на пагорбі і у кузові вантажівки. Вона буде заведена у кабіні на поготові шофер». Оскільки вантажівка опиниться між берегом і табором, її буде прикривати тексі з дробовиком. Я доручаю командування йому. Якщо він побачить, що вам буде непереливки, він наказує відступати, і вантажівка їде в тил. Водій все зробить. Як би той Джино не голосував. А ти? запитав Барні. А я піду із тобою у Форт Отара. Хм. «Ну що ж? Непогано? Дуже непогано!» – сказав Барні, потайки радіючи, що не залишиться сам. «Пішли!» В міру того, як дедалі більше і більше човнів з'являлося з-за острова, рух передніх сповільнювався, немов індіанці накопичували сили для атаки. Але так чи інакше, це дало можливість людям на березі підготуватися до оборони. Коли в кіношному таборі втілили у життя вказівки Далласа, він разом з Барні сіли у джип і затряслися купинами, тримаючи курс на поселення вікінгів. Даллас був озброєний револьвером, через плече у нього висів автоматичний карабін, а на ременях хрест-навхрест на грудях підвісив десяток гранат. На задньому сидінні джипа він поклав якісь зловісного вигляду металеві ящики. Щойно джип в'їхав у форт, за ними негайно зачинилися величезні двостулкові ворота, і довжелезний дерев'яний засоб, цілий стовбур дерева, опустився на місце. Барні вибіг на оборонну стіну і став на підмостки для стрільби із лука. Звідти він побачив, як на пагорб обережно заднім ходом виїхала вантажівка. «Звідки цей шум?» Запитав отар, що підійшов до нього. Не маю жодного уявлення, знизав плечима Барні. О, дивись, вони вже наступають. За токою ніби прокотилася хвиля. Цей човни зі шкіри зімкнутим строєм рушили таки вперед. Барні встановив свою 35-міліметрову камеру на верху дерев'яної стіни. І почав знімати човни, що наступали на нього широким фронтом. У цю мить хмари розійшлися, і сонячні відблиски заграли на лопатях нескінченних весел та на бризках, що злітали від них. Та незважаючи на промені сонця, це була похмура і вражаюча картина. Чорні човни та чорний одяг веслярів створювали враження армади темряви, що наступала. По мірі того, як човни наближалися, якийсь незвичайний шум, що навівав жах, наростав і наростав і наростав. Барні прилип до окуляра камери і продовжував знімати, радіючи при цьому, що він настільки зайнятий. Адже він був певен, як ви не робота... Він би вже давно втік у паніці. «Здається, я вже чув такий шум», – сказав спокійно Даллас. «Щось на кшталт свисту міномета, тільки не такий гучний». «Ти не пригадаєш, де?» – запитав Барні, повертаючи камеру на турелі, аби зняти крупним планом один із перших човнів. Він був уже дуже близько. «Ну, пам'ятаю, човні, в Австралії». Там є тубільці, так звані аборигени. Так от, один із тубільних шаманів крутив над головою палицю, а до неї була прив'язана мотузка зі шматком дерева. Саме від неї був такий шум». «Так, можливо», – сказав Барні, переводячи об'єктив. «Багато примітивних племен використовують такі собі батоги. Вважається, що вони мають чарівні властивості. Тепер я починаю розуміти». «Що це за тіні над кожним човном, і чому такий сильний цей звук?» очевидно у кожному із човнів є по спеціальній людині із таким собі батогом. Вони чаклують собі перемогу». «Мої чари візьмуть гору над їх чаклунством», – сказав сердито отар і розмахнувся сокирою. «Я тебе благаю, не напрошуйся на неприємності». Попередив барні, не відриваючись від окуляра. Ми повинні, наскільки це можливо, уникнути кровопролиття. Що ти сказав? вигукнув приголомшений отар. Схоже, дух вікінга заграв у ньому. Вони хочуть воювати, вони отримують війну буркнув він. Серед нас немає боягузів. Він люто втупився в обличчя барні, чекаючи на відповідь. Вони висаджуються казав дала стаючи між двома чоловіками. Тепер усі сумніви щодо ворожої мети візиту зникали. Щойно кожен човен торкався берега, вислярі витягували його на пісок і підхоплювали, що в нас списи, луки та сагайдаки, заповнені короткими стрілами з кам'яними наконечниками. Барні сконцентрував усю увагу на великопланових зйомках. Джинош! який стояв на пагорбі, повинен був знімати панораму. Отаре, сказав Далас, – «негайно накажи своїм людям заховатися». Якусь мить Отар мірявся поглядами із Даласом, а потім, пробурмотівши щось під ніс, віддав розпорядження. Вікінгам зовсім нелегко було змиритися з необхідністю оборони, але навіть вікінги не були самогубцями. Навіть не вміючи рахувати, можна було побачити. Кількість атакуючих перевищувала кількість оборонців форту принаймні у 20 разів. Норвежцям довелося стримати свій гнівний бойовий характер і враховувати ту перевагу. І ось у повітрі засвистіли перші стріли, а Дротик встромився в стіну просто під камерою Барні. Той швидко присів і просунув об'єктив у щілину між колодами. Це значно знизило його поле зору, але було незрівнянно корисніше для його здоров'я. «Зброя боягузів!» – пробурмотів Атар. «Боягузливі пси! Хіба так воюють?» Зі злості він вдарив сокирою об щит. Вікінги знаважали луки-стріли, і вірили тільки у рукопашний бій, який наводив жах на супротивників. Коли всі човни досягли берега і були розвантажені, бойові дії зайшли в глухий кут. Індіянці оточили дерев'яну стіну, намагаючись проникнути всередину. Декотрі з них спробували видертися на стіни, проте смертоносні сокири вікінгів, що блискавично відтинали голови й руки, Вельми охолодили їх запал. Нападники розмахували своєю зброєю і валали тонкими пронизливими голосами. Ті голоси подекуди навіть заглушали свистіння батогів, що розсікали повітря. За спинами воїнів у тилу стояла маленька група індіанців. Даллас сказав на неї, «Здається, це їх вожді чи щось на кшталт того?» «Одягнені не так, як інші. Подивіться, хутряні куртки, лисячі хвости...» «Ну, мені вони більше скидаються на шаманів», – відгукнувся Барні. «Цікаво, що вони задумали?» «Індіанці тим часом припинили спроби штурму і розвинули якусь незрозумілу діяльність. Схоже, було б вони отримали вказівки від людей в хутряному одязі». Воїни побігли до найближчого лісу і почали повертатися навантажені гілячям. Хм. Невже вони збираються цими гілочками проломити стіну? — запитав Барні. Мені здається, справа набагато гірша, — задумливо сказав Далас. Скажи но ну, Барні, ці дорсетські хлопці, вони знайомі із вогнем? Та, здається, так задумливо почухав носа Барні. Янслін казав мені, що на руїнах їх будівель були знайдені також печі. «Саме цього я і боявся», – похмуро зауважив Даллас і вказав на основу стіни, під якою уже височила гора сухих гілок. Усі списи, мечі і сокири вікінгів виявилися тепер абсолютно марними. Гора гілляча продовжувала рости. Ще за хвилину із групи вождів в тилу вихопився чоловік, який побіг крізь натовп воїнів, що кричали, підтримуючи його, тримаючи в руці палаючий смолоскип. Списи, які кидали у нього вікінги, градом сипалися, але він таки наблизився до гори Гіляк, змахнув рукою і пожбурив смолоскип. Описавши у повітрі вогняну дугу, той упав на вершину сушняка. Він затріщав і почав розгорятися. «Якщо хочеш, – звертаючись до барні, – сказав Далас, – я можу покласти цьому край просто зараз». Він схилився, аби відкрити сталеві ящики, що стояли перед ним. «Ні», – почувся голос отара, – і він опустив руку на плече Далласа. Вони хочуть битви, вони її отримають. Ми самі впораємося із вогнем. Можливо, але не виключено, що у цьому процесі вони багатьох із вас уб'ють. Ну що ж, ми вб'ємо набагато більше, сказав Отар зі злою посмішкою і зістрибнув з оборонної стіни вниз у форт. Окрім того, Гукнув він знизу. «Барні ж потрібні кадри битви з індіанцями, чи ні?» Барні завагався. Проте він не міг не звернути уваги на спокійний та незворушний погляд Далласа. «Звісно, мені, мені потрібна картина», – сказав він. «Але не ціною життя людей. Нехай Далас це все припиняє». «Ні». Твердо сказав Отар, «У тебе буде гарна битва для твого фільму». «Дуже гарна!» – він голосно розсміявся. «Не будь таким сумним, містер і друже. Ми будемо битися і за себе теж, адже скоро ви поїдете, і коли ми лишимося тут самі, нам дуже хочеться, аби ці варвари вже знали, що таке вікінги у бою». Наступної миті він зник. «Знаєш, він має рацію», – спокійно зауважив Даллас. «Але якщо справи у них підуть поганенько, ми маємо бути готові допомогти». Він знову схилився і відкрив найбільший ящик та моток ізоляційного дроту. «Я хочу встановити цю штукенцію вздовж стін, якнайдалі звідси, наскільки вистачить дроту». «А що це?» – запитав Барні. «Гучномовець для кердлерної установки. Подивимось, що вони зроблять, коли почують церевіння». Отар тим часом зібрав усіх своїх воїнів перед воротами, довіривши охорону стін жінкам та підліткам. Двоє жінок зупинилися біля воріт, готові прочинити їх за сигналом Отара, і приголомшений Барні раптом побачив – що однією із них була Слайті. Господи! А він думав, що Слайті у безпеці, у таборі. Він гукнув, аби вона повернулася, але зробив це саме у ту мить, коли отар звів над головою сокиру, і його голос потонув у ревінні сотні горлянок вікінгів. Ворота широко відчинилися, і з них вирвався загін норвезьких воїнів. Жінки поспіхом закрили ворота і накинули засу. Це була та сутичка, яку вікінги любили найбільше і якою найбільше насолоджувалися. Ривучою компактною масою вони кинулися вперед і врізалися в ряди дорсецьких індіанців. «Велика чи сильна перевага індіанців тепер не мала значення» тому що вони не могли битися із цими північними вовками, які були захищені щитами і металевими шоломами на рівних. Дійсно, сутичка скидалася на бійню. Короткі мечі та бойові сокири вікінгів трощили індіанців наліво і направо. Дорсецькі воїни повернулися і почали тікати. Їм більш нічого не лишалося. Вони втікали під необлаганним натиском залитих кров'ю вбивць. Однак, коли супротивники розділилися на дві групи, між ними утворився вільний простір, і тієї ж миті характер битви змінився. Дротики, списи та стріли полетіли у вікінгів. Вони сипалися градом на їх щити. Ось впав один північний воїн. Спис пронизав йому ногу. Потім інший. Індіанці зрозуміли, що відбувається, і почали триматися на відстані, обсипаючи вікінгів дощем дротиків, стріл та списів. Вікінги не могли наблизитись до сопротивника. Вони вміли битися тільки у ближньому бою. Було зрозуміло. За декілька миттєвостей становище північних воїнів стане зовсім безнадійним. Їх оточать і просто переб'ють на відстані. «Якщо ти можеш щось зробити, – сказав Барні, – то зараз саме час, Даласа. Зрозуміло, – кивнув Каскадер. На жаль, я маю тільки одну пару біруші для вух, тому на твоєму місці я закрив би вуха пальцями». Барні відкрив рота, аби щось відповісти, але цієї миті Далас повернув вимикач, і його голос та всі інші звуки були миттєво поглинуті абсолютно неймовірним убивчим ревінням, що вирвалося із гучномовців. Барні інстинктивно притис долоні до вух і присів з переляку. Далас, задоволено кивнувши, оцінив результат і почав виймати із другого ящика димові гранати та гранати зі сльозогінним газом. А далі почав із професійною влучністю жбурляти їх у індіанців. Як і раніше, міцно притискаючи долоні до вух і з обличчям спотвореним хворобливою гримасою, Барні таки підняв голову і глянув вниз. За декілька секунд становище на полі битви різко змінилося. Кардлар, як і гранати, були так само незнайомі вікінгам, як і індіанцям, Однак реакція у них була різна. Вікінги негайно зібралися у ще тіснішу групу, закрилися щитами і наїжачилися мечами та списами для кругової оборони. А от реакція дорсетських індіанців була зовсім іншою. Їх охопила паніка. Ще пак навколо них здіймалися стовпи задушливого диму. Вони воростали справа, зліва, перед і поза ними. А з нева на них хлинуло жахливе ревіння, яке розривало барабанні перетинки. Тільки хвилину тому вони були атакуючою армією, а тепер берег був всипаний сотнями фігур, що втікали. А також немало було і темних цяток трупів, які лишалися лежати на піску. Все було закінчено. Відштовхуючи один одного, індіянці стрибали у човни. Тільки декілька індіанців, чи то збожеволіли від страху, чи то шоковані тим, що відбулося, лишилися бродити серед хмар сльозогінних газів на березі, наштовхуючись один на одного. Воїни Жатара продовжували стояти пліч-опліч. Схоже, вони були готові битися із будь-яким ворогом, чи то людьми, Чито над природніми силами. Навіть ті, кого засліпили бомби зі сльозогінним газом, були готові до бою так само, як і їх товариші. Хоробрі вікінги дійсно виглядали як легендарні герої. Далас вимкнув Кердлар, і тиша навколо, здавалося, запульсувала. Вуха барні заніміли, все ще сповнені неймовірним убивчим ревінням. Він повільно опустив руки і випростався. Індіанці, переможені і дезорганізовані, втікали. У цьому не було сумнівів. Вікінги ж опустили щити і з переможними вигуками почали розмахувати зброєю. Голос Далласа, який стояв поруч, долинув до нього здалеку, ніби крізь декілька шарів вати. Даллас пальцем вказував на вантажівку, яка все ще стояла на вершині пагорба. Вони навіть не подумали напасти на вантажівку або ж на табір. Очевидно, Джино крутив свою машинку весь час. Потім погляд Далласа впав на радісних вікінгів, які відтягували палаючий сушняк від стіни форту. «Ну ось, маєш тепер битву із індіанцями». Барні окинув поглядом десятки, а можливо і сотні вбитих і поранених, а тоді повернувся і, тримаючи під рукою камеру, почав спускатися униз. «Ну ось, здається, це саме той захід сонця, якого ми чекали, Барні!» – сказав йому Чарлі Чанг. «Ти тільки подивись на цю красу!» Ну що ж, тоді знімаємо, сказав барні, дивлячись на своїх людей, які зібралися на схилі пагорба, підготувавшись до зйомки. Джино, ти готовий? Іще дві-три хвилинки, попросив оператор, дивлячись у видошукач знімальної камери. Щойно хмари трохи вбік віднесе, я зможу знімати. Окей, сказав барні і повернувся до Отара та Слайті, одягнених у найкращі костюми вікінгів. На щоці Отара було прикріплено гумовий шрам, доволі великий, але такий, що тільки підкреслював його мужність. Скроні його були підфарбовані у сивий колір. «Отже, – сказав Барні, – це остання сцена фільму, найостанніша!» Я весь час чекав, аби з'явився такий захід сонця. Все інше вже готове відзняти проявлене і покладене у коробки. Цю сцену буде показано ось у якому порядку. Перший епізод, другий і третій, але знімаємо її інакше. Перший, третій і другий. У фіналі ваші силуети повинні бути на багряному тлі заходу сонця. У першому епізоді ви підіймаєтеся схилом пагорба, повільно, підтримуючи один одного, і зупиняєтеся на вершині у тому місці, де накреслено лінію. Ви стоїте на вершині пагорба і дивитеся на море доти, поки я не гукну, почали. Тоді Слайті кладе руку на плече Отара. Це кінець першого епізоду. Потім. Отар обіймає слайті за талію і тримає руку Наталії, поки ми не відступимо назад і не знімемо ваші постаті вдалині на тлі заходу сонця. Це зрозуміло? Обоє акторів кивнули. Я готовий. гукнув Джино. Іще одну секундочку. Отож, коли я крикну Стоп! Ви лишаєтеся на пагорбі. Ми підкотимо камеру і знімаємо наступний епізод який весь складається тільки із вашої розмови. Це теж зрозуміло. Все вдалося майже ідеально із першого разу. Воно й не дивно. На той час Отар став уже майже професіоналом. Принаймні, він навчився виконувати вказівки Барні без суперечок. Вони, тримаючи один одного під руки... Піднялися на вершину пагорба і спинилися, дивлячись на захід сонця. Схилом пагорба було прокладено дошки, аби камера рухалася повільно і плавно. Робітники, яких підганяв вигуками барні, обережно відкотили камеру від вершини пагорба, так, аби постаті закоханих поступово зникали у багряному тлі заходу. Стоп! Ця частина знята! Гукнув Барні, коли візок із камерою вперся в кінець доріжки. «Головні герої, лишайтеся на місці! Знімаємо далі, поки не стемніло!» Усі заметушилися, хоча кожен знав свою справу. Камеру перекотили назад до вершини пагорба, а звукооператори уже встановлювали магнітофон і мікрофони. Слайті, насупившись, повторювала свої репліки – а дівчина зі сценарного відділу читала отару його слова. Сонце вже майже торкалося поверхні моря, і небо забарвилося яскравим полум'ям. «Готово!» – сказав Джино. «Камера! Мотор!» – скомандував Барні. «І аби ніхто не вимовив жодного звуку!» «Он там!» – сказав отар, простягаючи руку вперед. Там, за океаном, наш з тобою дім. Ти не сумуєш за ним, Гудрід. Довго я сумувала за ним, але більше не думаю про це. Ми боролися і вмирали за цю землю, тож тепер вона наша. Вінланд, цей новий світ, став нашим справжнім домом. Чудова! Стоп! Знято. Починайте проявляти. Ну, мені здається, ми завершили. Юрба навколо захоплено заволала. Слайті поцілувала Барні у щоку, а Отар на радощах так обійняв Барні, що фільм ризикував втратити свого директора, продюсера та режисера. Це була хвилююча мить. Картина була вже закінчена. Лишалося тільки проявити та віддрукувати та змонтувати заключні сцени. Фільм був майже готовий. Вечірку з цієї нагоди вирішили відсвяткувати негайно. Вона обіцяла стати справжньою подією. І, власне, так воно і сталося. Адже навіть погода ніби пішла їм на зустріч і дозволила не тільки не вмикати електронагрівачів, а ще й підняти одну із брезентових стін вітальні. На столі були індичка, шампанське, чотири сорти десерту і необмежена кількість алкогольних напоїв. Усі учасники знімальної групи, більша частина вікінгів та декілька норвезьких жінок взяли участь у тому святі. І це дійсно була найвеселіша вечірка на пам'яті Гендріксона. «Я не хочу звідси їхати!» Плакала Слайті, і сльози падали у шампанське. Барні заспокійливо поплескав її по руці, а отар із почуттям стисте гно. «Скільки тобі пояснювати? По суті, ти нікуди не їдеш, ти не залишаєш свою дитину!» Напевно, вже в тисячний раз пояснював їй Барні. Він сам дивувався власному терпінню, але цього вечора все було незвичним. «Ти чудово знаєш. Кірстен просто збожеволіє, якщо ти будеш відсутня навіть короткий час. Та в цьому немає жодної потреби. Окрім того, погодься. Появу дитину у Каліфорнії, коли ще минулого тижня ти навіть не була вагітна, пояснити доволі важко, особливо під час рекламної кампанії, яка буде організована для фільму». Таким чином, все, що від тебе вимагається, це почекати до виходу фільму на екрани. Ну і ти сама матимеш час, аби вирішити, що робити із дитиною. Не забувай, у Каліфорнії ти навіть не заміжня, а у них для таких ситуацій особливо суворі закони. Щойно ти вирішиш, що хочеш повернутися, професор обіцяв доправити тебе негайно назад. Після твого від'їзду для них тут не мене більше хвилини. Ну і що може бути простіше? В мене багато місяців. Продовжувала ридати Слайті, і Барні знову почав пояснювати в сто перший раз, коли раптом його руки торкнувся Чарлі Чанг і передав ще один коктейль. Е, розумієш, я щойно розмовляв із професором про природу часу. – сказав Чарлі. – Міг би ти приділити мені хвилинку? – Я не бажаю розмовляти про природу часу, – відрізав Барні. Після всього, що відбулося за останні два тижні, я б радістю погодився зовсім забути про таке поняття як час. Насправді Барні не був самотній у таких почуттях. Для всіх це було нелегко. Адже трохи більше чотирьох днів минуло за цей час у Каліфорнії. За годинником на контрольній панелі часотрона там зараз був четвер, вечір. Останні дні були особливо важкими. Увесь цей час їм доводилося мотатися туди-сюди із 11-го століття у двадцятий назад, монтуючи фільм, готуючи його озвучення у лабораторіях студії. Спайдермен зі своїми хлопцями записував музичний супровід у одному із павільйонів. Раз у раз доводилося перестрибувати назад у минуле на декілька днів, аби використовувати студійне обладнання мало не всі 24 години на добу. Не раз траплялося таке, що одні й ті ж самі люди перетинали власні часові траєкторії. Барні, скільки не старався, ніяк не міг забути трьох професорів-гюітів, які жваво розмовляли одне із одним. Він знову відсорбнув зі склянки. А ти все ж таки послухай, продовжував наполягати Чарлі Чанг відтягуючи його вбік від юрби. Я знаю, ми всі трохи божевільні через те, що нам доводиться раз по раз тиснути руки самим собі, але от не це я маю на увазі. Я хочу запитати у тебе, а чому ми знімаємо фільм саме тут, у цьому місці Лабрадору? Ну, тому що саме сюди нас доправив професор. Правильно. А чому професор доправив нас саме сюди? Господи, та тому, що це одне із тих місць, які вони із Янсом Ліном оглядали у пошуках норвезьких поселень. Повільно і терпляче відповів Барні. Сьогодні увечері його терпіння воїстину було безмежним. Теж правильно. А тепер скажи мені ось що. «Чи замислювався ти коли-небудь над тим, чому Єнсу Ліну спало на думку шукати сліди поселень саме тут?» «О, чи може краще ви відповісте, професоре?» Ці слова адресувалися професору Гьюіту, який з'явився поруч із парочкою. Той поставив на стіл свою склянку, витер ста серветкою і сказав, «Ну, ми вирішили оглянути це місце». Через розкопки, які на початку 60-х років у цьому місці проводив такий собі Хельга Інгсдат, Він виявив залишки дев'яти будівель, і радіоактивний аналіз залишків показав, що поселення існувало на самісінькому початку 1-го століття, орієнтовно у тисячному році. «Ну, тепер ти розумієш, що це означає?» – запитав Чарлі. «Слухай, мені, Лінькін, навіть задумуватись. Візьми й поясни!» Неуважно відповів йому Барні, муркочучи собі підніс пісеньку «Вікінги завжди йдуть вперед». Головну музичну тему фільма, яку в цей час Спайдермен Спіники зі своїми хлопцями награвав десь неподалік. Гаразд, сказав Черні, хоча було помітно, що він аж тремтить від збудження. Зараз 1006 рік, і у поселенні Отара збудовано дев'ять будівель, причому дві з них, всього тільки дерев'яні коробки, ми спалили для зйомок фільму. Отже, саме тут, у цій затоці, розташовано поселення у 20 столітті. Тобто можна сказати, що у часі існує кільце без початку і без кінця. Ми прибули сюди аби залишити сліди, знахідка яких змусить нас прибути сюди, щоб ми залишили сліди, знахідка яких досить, досить, сказав Барні, піднімаючи руку. Я вже чув про ці кільця часу. Ти договоришся до того, що скажеш мені, ніби усі норвезькі саги описують подорожі вікінгів у Америку саме завдяки нашому фільму. Або, може, скажеш, що отар. «Це не хто інший, як Торфін Карлсфені, вікінг, який і заснував перше норвезьке поселення у Вінланді!» «Звісно!» – почувся голос отара. «Це я і є!» «Чекай, ти що цим хочеш сказати?» – кліпаючи очима запитав Барні. «Що мене так звуть? Я і є Торфін Карлсфені, син Торда кінської голови!» Таторгільді Рупа, доньки Торда, стоп! Тебе звуть Отар! Звісно, Отар – це ім'я, яким кличуть мене люди. Коротке ім'я. Але моя справжня, родове ім'я – Торфін Карлсфені, син Торда. Господи, сказав барній, сідаючи і вхопив чийсь коктейль та вижлуптив його за секунду. «Я пригадую деякі саги про Карлсфені», – промовив Чарлі. «Коли я працював над сценарієм, мені довелося перечитати цілу купу матеріалів». «Так ось, у одній із саг сказано, що він прибув до Вінланда, дорогою спиняючись в Ісландії, і там одружився із дівчиною на ім'я Гудріт. Але ж, але ж нашу слайті так називають у фільмі», – на силу вичевив із себе Барні. «Зачекай, це ще не все», – продовжував Чарлі глухим голосом. «Я пригадую, там сказано, що у Гудріт, у Вінланді, народилася дитина. Дитина, яку вони назвали Сноррі». «Сноррі», – повторив Барні і відчув, що волосся у нього стає дибки, як один із семе гномів білосніжки. «Я не розумію, чому ви всі настільки стурбовані тим, що відбулося», – зауважив професор Гювіт. «Адже вже декілька тижнів ми знаємо про існування часових кілець. Те, що ми зараз обговорюємо, це вже деталі. Йдеться просто про одне кільце». «Але що ж це означає, професоре? Що це все означає?» – вигукнув у розпачі Барні. «Якщо все саме так, отже єдина причина, із якої вікінги вирішили оселитися у Вінланді, полягає у тому, що ми вирішили зняти фільм, який показує, як вікінги оселилися у Вінланді. Ну і що? Ця причина ані трохи не гірша за будь-яку іншу», – спокійно зауважив професор. «Але все ж…» Барні зупинився, а тоді, подумавши, додав. В принципі, мабуть. Тільки от звикнути до цього важко. Згодом всі казали, що запам'ятають ту вечірку на все життя. Вона дійсно вдалася і тривала аж до самісінького світанку. Наступного дня вдалося зробити дуже небагато. Однак напруга впала помітно. Уже не було потреби у тому, аби працювали всі довкола. Люди розбилися на маленькі групи, і вирушали хто куди. Хто прогулятися, дехто вирішив відпочити на Санта-Каталіні, хоча більша частина людей хотіли якнайшвидше вирушити додому. Вони зникали на платформі часотрону, радісно розмахуючи над головою таблицями робочого часу, і тому в бухгалтерії Climactic Studios світло горіло всю ніч. Коли фільм було повністю закінчено і було віддруковано копію, яку Барні акуратно поклав у мателеві коробки, у таборі лишилася тільки жменька людей, в основному водії, які повинні були транспортувати машини у ХХ століття. Боюся, не скоро вдасться подихати настільки свіжим повітрям», – промовив Даллас, поглядаючи із пагорба поселення вікінгів на березі затоки. А я, якщо відверто сумуватиму за дечим іншим, відповів Барні. Тільки тепер я починаю розуміти, що весь цей час ні про що, крім картини, я не думав, а тепер, коли вона вже готова, я маю таке відчуття, ніби відбулося щось набагато значніше, аніж нам уявлялося. Ти розумієш, що я хочу сказати. Розумію, кивнув Даллас. Тільки не забудь. Наші хлопці побачили Париж тільки тому, що уряд відправив їх воювати із нацистами. Що відбувається, те й відбувається. Ось і всі пояснення. Ну, напевно, ти маєш рацію, сказав Барні. Тільки не треба говорити мені про це вголос. Надто вже це схоже на ті професорські часові кільця. О! А що у тебе з рукою? Раптом запитав Далас, помітивши, що Барні оберігає руку. Та щось схоже на скалку, відказав той. Попрошу медсестру вийняти її, поки вона ще не закрилася. Гаразд, тільки нехай поквапиться. За 10 хвилин вирушаємо». Медсестра шумно прочинила двері трейлера і підозріло озирнулася. Вибачте, але ми вже зачинилися. Це ви мене, вибачте, твердо сказав Барні. Але доведеться відкритися. Необхідна термінова медична допомога. Поглянувши на його руку і скалкою, сестра презирливо скривилася, проте таки відчинила медичну шафку. Як не можу підчепити цю скалку пінцетом, сказала вона врешті-решт із прихованою зловтіхою у голосі. Мабуть, доведеться. Ріжки підрізати скальпелем Операція тривала Всього хвилину І Барні, який міркував про важливіші речі Навіть болю не відчув Доки сестра не намазала Крихітну ранку йодом «Ой!» – сказав він від несподіванки «Ну ж, бо містер Гандріксон Така дрібничка Не може заподіяти болю Такому великому хлопчику, як ви Вона відкрила дверцята другої шавки на жаль, усі пакети першої допомоги скінчилися, тому пластилю немає. Доведеться перев'язати руку простим бентом. Вона швидко обгорнула декілька разів його долоню бентом, а Барні раптом розреготався, немов пригадавши щось. «Скалка! Ха -ха -ха! скалка – сказав він, глянувши вниз і вперше помітивши, що обраний у свої найкращі штани – та шкіряну літню куртку. Я можу посперечатися, міс, що у вас у тій шафці є меркурохром. Я просто переконаний у цьому. Які дивні речі ви кажете. Ну, звісно, він є, але... Тоді тоді намотайте якомога більше бента на руку, так, аби пов'язка виглядала великою і страшною. Я покажу йому цьому садисту. Кому? Що ви Покажете. «Мені! Ось кому!» – відрубав Барні. «Я жахливо поводився сам із собою і тепер збираюся розрахуватися за це!» «Подумати тільки, як я сам себе мордував!» Сестра збентежено замовкла. Вона швидко замотала руку Барні бентом, зробивши щось на кшталт кукси, як він і попросив. Навіть коли Барні схопив пляшечку із меркурохромом і щедро полив пов'язку червоною рідиною, яка закрапала на вимуту підлогу, вона не вимовила жодного слова заперечення. Коли Барні спустився з хіцями, щось радісно бурмочучи собі під ніс, за його спиною клацнув замок. — О, ти поранений? — запитав його Отар. — Що? А, це? Не зовсім. Відповів Барні і простягнув ліву руку, яку негайно гайностис. «Не хвилюйся! Бережи себе і сторожися індіанців!» «Я їх не боюся! Ми наготували багато твердої деревини! Будемо мати цілий статок в Ісландії! Ти прийшла ж сюди, Гудрід, назад?» «За місцевим часом у тебе тут навіть дві хвилини не мене. Але що буде потім, нехай вона вирішує сама!» «Ну то буває, отаре!» «До зустрічі, Барні! Приїзди знімати новий фільм і плати Джеком Ден'їльсом!» «Можливо, я так і зроблю. З часом!» Це був останній стрибок у часі. Платформа стояла на майданчику із витоптаною травою та численними слідами автомобільних шин. Коробки із фільмом лежали у пікапі, єдиній машині, яка лишилася на платформі, а поруч із нею стояла слайд з заплаканими очима та у пом'ятій сукні. «Поїхали!» – гукнув Барні професору Гюйту і востаннє вдихнув на повні груди свіже морське повітря. Професор перекинув усю групу разом із вантажівками та трейлерами у п'ятницю. І тільки Барні із коробками фільму прибув у понеділок цього тижня. «Дайте мені трішки часу, професоре», – попросив Барні. «Я мушу бути у кабінеті ЛМ рівно о 10.30». Відразу ж після прибуття він зателефонував і почекав у павільйоні посильного із візком. Коли вони завантажили фільм на візок, було уже 20 хвилин одинадцятої. «Вези тепер до кабінету ЛМ», – розпорядився Барні. «Я піду із коробкою номер один». Він швидко покрокував коридором і, повернувши за ріг, побачив знайому постать, яка понуро, немов побитий пес, здіймалася сходами. Барні зловтішно посміхнувся, прослідкувавшись за самим собою через вестибюль і аж до дверей кабінету ЛМ. Барні з минулого за весь той шлях жодного разу навіть не підняв голови. Він почекав, коли перший Барні штовхнув двері, а потім простягнув руку через його плече і відсмикнув. «Не заходь туди!» – сказав він. «Та «Хто ви такий?» – крикнув ранній Барні, повернувся, глянув на нього і відсахнувся, витріщивши очі та тремтячи всім тілом – Немов поганенький актор у третєсортному фільмі жахів. Яка гра, чудово! вигукнув Барні. Може, тобі замість того, аби ставити фільми, варто грати у них, га? Ти і е, я. по-ідіотськи забурмотів той у відповідь. Так ти дуже спостережливий, сказав Барні. І тут він раптом згадав про креслення. Було б добре позбутися його. «Нано, потримай одну секунду», – сказав він і передав коробку із фільмом в руки свого двійника. Він не міг вийняти гаманець із кишені своєю забинтованою рукою, тому довелося скористатися лівою. Барні з минулого стояв, як заціпенілий, стискаючи коробку і бурмочучи собі щось підніс, аж доки Барні з майбутнього не забрав у нього коробки і не дав в руку листок із кресленням. «Га!» «Що з моєю... твоєю рукою?» – із жахом в голосі запитав другий Барні. «Мабуть, треба йому сказати», – майнула думка у Барні з майбутнього, але цієї миті він побачив посильного із візком і прочинив для нього двері. «Передай записку профу», – сказав Барні, пропускаючи посильного, а наступної миті не зміг втриматися від того, аби не шпигонути свого попередника. «І припиняй займатися дурницями! Краще якнайшвидше закінчуй фільм!» Він зайшов у кабінет вслід за посильним не озираючись. Двері за його спиною зачинилися. Барні не сумнівався, вони не відчиняться, і він насолоджувався тим, що вперше у своєму житті був у чомусь абсолютно впевнений». Саме ця впевненість і допомогла йому пройти повзакер, яка намагалася щось сказати про представників банку у кабінеті. Барні тільки відмахнувся від неї і прочинив другі двері, впускаючи посильного із навантаженим візком у свята-святих Climactic Studio. Зблідлий ЛМ, що сидів за своїм письмовим столом, глянув на нього поглядом переляканої надії. Шестеро сивочолих людей із непроникними обличчями теж глянули в бік дверей, аби побачити того, хто наважився перервати їх розмову. Їх погляди були невдоволеними. Та Барні не зважав. «Я перепрошую за запізнення, джентльмени", сказав він спокійним та впевненим голосом. «Втім, я переконаний, містер Грінспен вже вам все пояснив». «Ми були за кордоном і щойно повернулися назад із копією фільму, про яку казав вам містер Грінспен. Тут мільйони, панове. Ця картина відкриває нову еру у кіноматографічному мистецтві і обіцяє Climatic Studios небачені прибутки». На цих словах посильний зупинив візок і коробки із фільмом брязнули. Майже синхронно із цим звуком пролунав інший. Сем, бухгалтер Л. М. Грінспена, що сидів у найтемнішій частині кабінету, голосно і полегшено видихнув. «Сподіваюся, ви вибачите мене, якщо я не вставатиму», – сказав Єнслін. «Лікар дуже суворо ставиться до післяобіднього відпочинку!» «Звичайно, звичайно», – запевнив його барні. «Як там, рана все ще болить?» Єнс лежав у шезлонгу в саду свого будинку. Він виглядав значно худішим і блідішим, аніж під час їх останньої зустрічі. «Не дуже болить», – відповів Єнс. «Вона вже гоїться!» Я можу рухатися, і навіть учора був на прем'єрі. Я змушений визнати. Фільм багато в чому мені так і сподобався. Тобі варто було бути репортером. Сьогодні один із критиків звинуватив нас у спробі зняти натуралістичний фільм і спробі, як він сказав, яка зазнала повної невдачі. Він заявив, що статисти у фільмі цілком очевидно з Голівуду, і що йому вдалося впізнати деякі місця каліфорнійського узбережжя, де ми нібито проводили зйомки фільму. Я його у чомусь розумію, адже незважаючи на те, що я сам був присутній під час зйомок фільму та сидячи у глядній залі, це було нереально. Напевне, ми настільки звикли до чудес кіно і до того, що дія фільму відбувається у найнезвичайнішому місці що нам усі фільми тепер видаються нереальними. Але почекай, Барні, якщо критики ставляться до фільму негативно, отже він зазнав краху, так? Та ти що, в жодному разі! Критика завжди виступає проти фільмів, які роблять великі касові збори. Ми вже отримали в десятеро більше, ніж витратили, а гроші продовжують текти рікою. Експеримент виявився на рідкість успішним. І сьогодні у нас засідання. Будемо обговорювати зйомки наступної картини. Ем, я прийшов, тому що мені хотілося... Сподіваюсь ти на мене... Ні... О, ні. Я не ображаюся і не серджуся на тебе, Барні. Усе це вже минуло. Це я повинен вибачитися перед тобою... За те, що тоді так розлютився. Зараз я бачу усе це у дещо іншому світлі. Барні розплився у усмішці. Ну, це для мене найкраща новина. Мушу зізнатися, Єнсе, я почувався винним. Я навіть приніс з собою дари миру, хоча, власне, каручи, цю штуку роздобув Далас, і саме він попросив мене передати її тобі. Посе мій! сказав Єнс, розглядаючи невеликий пакет та виймаючи звідти зазубрений подовгастий шмат дерева. «Еге ж! Цю штуковину дорсецькі індіанці прикріплюють до кінця батогів. Коли вони напали на табіротера, то крутили їх над головами». «Ну, звісно, ось що це таке!» Єнс взяв зі столу товстезний том. «Туша люб'язно з твого боку подумати про мене!» «Коли побачиш Таласа, передай йому мою вдячність. У мене тут уже було декілька людей з нашої знімальної групи. Вони розповіли про події, що відбулися після мого від'їзду. Окрім того, я чимало й прочитав про це». Янс вказав на книгу, і Барні питально звів брови. «Це – ісландські саги старонорвезькою мовою. Саме цією мовою вони були написані». Звісно, майже всі саги – тільки усні перекази, які двісті років передавали із покоління в покоління, перша, ніж вони були записані. Але їх точність воїстину дивовижна. Я прочитаю тобі уривок із саги Торфіна Карлсфені. Ось розповідь про гренландців. Ось. «То кінця того часу, – почав цитувати Ян Слін. Було б виявлено безріч варварів із півдня, які затопилися навколо немов ріка. Вони крутили у руках, обертаючи над собою жердини та видаючи гучні крики та звуки. Так, це саме про ті батоги, які оповідаєш ти. «Чекай», – зупинив його барні. «Ти хочеш сказати, що отар, ну, торфін – і все, що дійсно сталося із ними, записано у цих сагах? Так, саме так. Звісно, те, які місця пропущено, те, які трохи спотворено. Але ж двісті років, доки саги передавалися із вуст-вуста, то доволітовий термін. Але подорож, путівництво поселення, напад індіанців, навіть морозиво табик, який налякав індіанців під час їх першого візиту – «Все тут є!» «А там... там розповідається, що сталося з ними потім», – обережно запитав Барні. Наскільки стає зрозуміло із цієї саги, Готар або повернувся до Ісландії, або повів історію своїх пригод іншим норвежцям, які прибули у Вінланд. Щодо його подальшого життя є декілька різних версій, але кожне джерело... «Оповідає одне. Він став згодом багатою людиною і прожив довге і щасливе життя». «Я радий за Отара. Він це заслужив. Скажи, а там не написано, чи повернулася до нього слайті? «О, кудріт норвезьких сах? Звісно, звісно. Я читав про неї у одній із газет». «Так». «І я впевнений, ту статтю написав не рекламний агент Слайті. Хех. Вона, мовляв, кидає кінематоров заради людини, яку кохає, і найкращої у світі дитини. Їде з ними на ранчо, де водогінна система не найсучаснішого зразка, але все дуже гарно і абсолютно чисте чудове повітря». «Абсолютно фірно! Я читав саме це!» «Бідолаш на слайті. Цікаво. Вона хоч уявляє, в якому місці чи в якому часі розташоване ти її ранчо». Єн несподівано посміхнувся. «А ти гадаєш це важливо?» «Мабуть, ні. Ти маєш рацію». Тим часом професор виняв із книги фотокопію старої газетної статті. Ось, я зберіг це для тебе, сподівався, що ти зайдеш. Її знайшов один із моїх студентів і вирішив, що це мене потішить. Стаття була у Нью-Йорк Таймс, здається, 1935 року. Ось, почитай. А ну ж бо, що тут у нас? Засідання завершилося скандалом, прочитав Барні заголовок. Так... Засідання Конгресу археологічного товариства перервалося, оскільки два делегати побилися у вестибюлі. Огрозує судового позову за наклеп. Барні перескочив через декілька рядків, вихоплюючи найголовніше. Заявив, що доктор Перкінс намагався ввести в оман у науковий світ, продемонструвавши присутнім Уламок скляної пляшки, яку він нібито знайшов під час розкопок поселення вікінгів у Ньюфауленді Опонент заявив, що доктор Перкінс брехун, оскільки скло такої якості ніколи не зустрічали у північних культурах. Для них воно надто гарно, і, ба більше, це скло аж надто нагадувало скло, із якого виготовляють пляшки для загальновідомого сорту американського віскі. Ха. Барні посміхнувся і повернув фотокопію. «Так, схоже, Отару нелегко було позбутися порожнього І Він піднявся зі стільця. «Відверто кажучи, мені дещо незручно так втікати, але я запізнююся на нараду до Елем. І ще одна деталь. У сагах раз по раз згадується ім'я людини, яка мала величезний вплив на розвиток норвезьких поселень у Вінландії. Він тіова особа кожної саги, він особисто брав участь у одній або декількох подорожах і навіть продав Торфін у Карлстені корабель, на якому той здійснив подорож до Вінланда. А, ну так, мабуть це той, як його там, а, Торбальд Еріксон, той хлопець, у якого отар купив корабель. Ні, зовсім ні, у нього інше ім'я. Його називають... Ярні Харловсон А, ну, все це дуже цікаво, Єнце Але я дійсно запізнююсь Бувай Барні вже вийшов на вулицю Коли раптом усвідомив Що після 200 років Усних розповідей Ім'я Барні Гендріксон Саме так І могло лунати Нічого собі Вони навіть Мене туди впихнули Зойкнув він. «О, містер Гендріксон, проходьте, проходьте!» сказала секретарка міс Закер і навіть злегка йому посміхнулася. Вона була ідеальним барометром, тож Барні добре розумів. Його акції у Клеймектік Студіос перебувають на небувалій висоті. «Ми на вас чекаємо!» сказав Л.М., коли Барні увійшов до кабінету. «Сигару?» Барні взяв пропоновану сигару і поклав в нагрудну кишеню. «Ну як, подобається?» – запитав Л.М., тицюючи у голову тигра на стіні. «Решта в мене вдома. Роблять опудало!» Чудово, сказав Барні. «Тільки мені жодного разу не доводилося бачити такого тигра. Голова була не просто величезна». Більше ярду завдовжки, але ще й мала одну, вірніш, дві особливості Два величезних ікла, кожне не менш як 12 дюймів, звисали над нижньою щелепою істоти Це мечезубий тигр, гордо вимовив ЛМ А ви певні, що не шаблезубий? Е, теж мені, шабля це теж різновид меча «Ці двоє, як їх там? Ну, каскадери». «Дайте мені список. А, дідько з ним». Одним словом, ці двоє організували щось на кшталт сафарі – полювання на первісних звірів. Клеймектік отримує відсоток від прибутку, не маючи жодних витрат, І якщо, звісно, не брати до уваги, що вони користуються деяким нашим обладнанням. «Ага, чудово придумано», – сказав Барні. «Ну, гаразд» заявив Л.М., постукавши по столу своєю золотою запальничкою. «Я людина компанійська, не гірше інших, а може в чомусь і кращий, але час переходити до праці. Вікінг Колумб мав приголомшливий успіх. Ми повинні рухатися далі і маємо створити картину, яка б його перевершила. О, чому ми тут зібралися? Якраз перед твоїм приходом, Барні!» Чарлі Чанг сказав, що картини на релігійні теми знову починають користуватися попитом. І тому... Ну, я не збираюся цього заперечувати, почав Барні, але раптом замовк. Господи! Елем! Невже ви вирішили? Та Елем не слухав його, хижо посміхаючись і дивлячись кудись удалечінь. І саме тому у мене з'явилася думка про створення найвидатнішої картини на релігійну тему, успіх якої буде гарантовано. Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Читав Руслан